Al-Ghafid, die een wat verlaag, Ar-Rafi' die een wat verhef. Al-Ama-Tibbi, rahmat lalai, te Al-Ghafid in Ar-Rafi Al as volg. Eerstens, hy is daar die weese, wat die skale van gerechtigheid verhoog en verlaag. Tweedens, hy is daar die weese, wat die ongeloofig verlaag, dier hulle te verneder en hy verhewe die geloviges dier hulle te help en te eer. Derdens, hy verlaag sy vijanden dier hulle van sy nabijheid te distansieer en hy verhef sy vriende dier aan hulle nabijheid te gin. Vierdens, hy verlaag die ellendiges dier hulle te misleie en hulle harte te verseel, en hy verhef die bevoorrechtes dier aan hulle leiding te gee, en die vermoe om dit te volg. Arafie is daar die weese wat verhef wie hy wil, bystand verleen aan wie hy wil, en plaas hulle op die rechte pad. Hy gee nabuit, en wat er persoon hy ook al begeer, verhoog hulle rang, en laat hulle toe om die rang van die speciale engele te bereik. Al-Gafid, is daar die weese wat verneder wie hy wil. Hy ontneem wie hy wil van sukses in die hierna maas. Hy verlaag die rang van wat er persoon hy ook al begeer en laat hylle die rang van die laagste van die laas bereiken.